Ródi Gyula Madame Louise délutánjai 1. Egy. Egy téli délután karácsony előtt Madame Louise a szalonya üveges erkéjéről nézte a hóesést. Szép nagy hó hullott alá, olyan, amilyen karácsony táján szokott a jó gyermekek is a szelid lelkek örömére. Mintha a fehér szűzies hó alakjában már előre a földre hullana az égből, mindaz a sok szeretet, amely az emberi szíveket eltölti az ünnepen. Minden szimbólum a világon, a karácsonyi hó a lelki fehérség szimbóluma. Hisz igaz, fehér az a hó máskor is, de karácsony előtt, mintha még fehérebb volna. Madame Louise, aki már elérte azt a kort, 45 éves volt, hogy ráért a szívével is gondolkozni, saját kis palotájának az erkéjéről elmerengve nézte a karácsonyi hóesést. És éppen azon gondolkozott, hogy húsz-harminc esztendeig csupán annyiban érdekelte ez ideig az évszakok fordulása, a tavasz kezdete és a nyár heve, ahogyan a toalettjeit cserélgette. Sohasem látott Ibolyát máshol, mint a kalapján, vagy leszakítva, az idén jutott hozzá először, Hogy a hűvös völgyi fák tövében Megpillantja a kis kék virágot. Szinte csodálkozott azon, Hogy az iboja az erdei fák alatt terem, Nem pedig a virágkereskedésben, Vagy a kalaposboltban. A hóval szint azonképpen volt. A havat csupán a hintaja ablakából látta, És akkor sem vette észre, Mert mindig féle gondjai voltak. Hol egy bunda. Ol egy farsangi báli belépő járt a fejében, a arra ideje volt a szerelmek és szerelmes férfiak mellett, akik 25-30 esztendő óta folyvást a nyomában jártak. A szerelmeket gazdaságosan beosztani, a szerelmes férfiakat igazságosan osztályozni, hogy mindenki rangjához és vagyonához méltóan szerepeljen abban a tűz és vízmentes páncélszekrényben, amely a Madame Louise szíve volt. Ez nagy gondot adott. Közben-közben akadt egy-egy olyan szerelem is, amely dinamithoz hasonlóan szétrobbanással fenyegette a madám páncélszekrényét. Különösen egy ifjú színész munkálkodott a robbantáson, de a madam idejében visszavonult. Nem, semmiképpen sem ért rá Madame Louise törődni az évszakokkal, csupán most kezdi megbecsülni a természet misztériumait, amióta hétről hétre házi és papucsban jár, s többé nem kell felöltözni senki kedvért sem, nem kell az állarcos bálokat látogatni a fiatal grófokkal, pesgőt inni az öreg mágnásokkal, de még csak kedvesnek sem kell lenni senkivel, Madame Louise ráér a szívével gondolkozni. Különösen ilyenkor karácsony előtt, amikor szép fehér hó hull az égből, és a kiskertes utcácskákban számra nem robog tova kocsi, Mély, szinte falusias csendesség uralkodik a tájon, és a harangszót éppen úgy meghallani, mint faluhelyen. Ezen a délután vendéget sem várt madam. Az a három öreg úr, aki madame Louise állandó barátsága volt harminc esztendő óta, mintha csak összebeszélt volna, elutazott a fővárosból. Pedig bizonyos, hogy nem beszéltek össze. Hogyan is gondoltak volna arra, hogy majd egyedül hagyják a Madamot. Egyedül és unatkozva. Ha az egyik elárulta volna utazási tervét, annál inkább itt maradt volna a másik kettő, hogy a madámot a távol levő barát helyett is mulattassa. De elutaztak, mert mindegyik szentül meg volt győződve, hogy azzal örömet szerez az itt maradónak. A kegyelmes úr, aki harminc esztendő óta pontosan, mint az óraütés megjelenik délután két órakor a madám szalonyában, Nyugodtan heverészhetett volna még négy óra után is a kanapén, mert nem kellett volna attól tartania, hogy négy órakor beállít tubák, és gumitalpas botját a sarokba állítja. A vén tubák is eljátszhatta volna Rómeó szerepét akár éjfélig, mert vacsorára nem érkezett volna meg a kisasszony, aki beteg gyomrára való tekintettel inkább kedveli a madám kosztját, mint a kaszinó konyháját. A három öreg aglegény, akik hajdanában csupán azért nem keltek egymással halálos viadalra Louise miatt, mert a madámnak már akkor is volt annyi esze, hogy szépen, féken tudta tartani mind a három szeretőjét, az élet folyamán megbékült egymással. Beletörődtek a gondolatban, hogy hármuknak egy felesége van, s az Louise. Utóbb bizonyos házastársi gyöngétség fejlődött ki közöttük, Méltányolták egymás jogait, és hallgatagon megegyeztek abban, hogy nem alkalmatlankodnak egymásnak. Pontosan betartották azt az időt, amelyet Louis szalonyában tölthettek, anélkül, hogy egyik a másikat ott találta volna. Ha a kegyelmes úr, ő volt a legöregebb a grófok között, Néha-néha el is szundított a kanapén, mi alatt Louise a legújabb pletykákkal múlattatta, a négy óra ütésére magától ébredt fel, és sietve csoszogott le a lépcsőkön. Tubák tudta, hogy a kegyelmes úr gyakran elszundikál a főrendi házban is, ezért pár perccel mindig később jött. Ugyancsak Tubák volt az... Aki nagy lelkűségből korábban is ment el a kis szalomból néhány perccel, mert tekintettel volt arra, hogy kisasszony igen gyönge, gyomru, beteges ember, akit nem lehet megvárakoztatni a vacsorával. De hát tubák ilyen volt mindig, egész életében. Gyöngéd, nagy lelkű és önfeláldozó. Igazi bajárdlovag volt lélekben, csak a külseje volt hasonlatos egy ócska bundához, amelyet a molyok ellen dohányporral védelmeznek. Madame Louise tudomással volt az öreg urak elutazási tervéről, de nem tartotta vissza egyiket sem. Mert viszont azt is tudta, hogy utólag keserű, féltékeny megjegyzések hangzanának el az öreg urak szájából, a harmadik ellen, aki idehaza maradt. Csak menjetek, kedves vén bolondjaim! Mormogta Madame Louise, midőn tegnap este a gyomorbeteg kisasszony után is bezárta az ajtót, és a festett hajú, mogorva öreg gavallér hegyes sarkú cipőiben lebotorkált a lépcsőkön. Csak menjetek, hisz úgysem sokáig tudtok nélkülen meglenni. Reggel még elhozta a véninas a kegyelmes úr szokásos ibolyabokrétáját, amely kellemes meglepetésről Madame Louise már harminc esztendő óta nyilatkozik a legnagyobb elragadtatással a délután betötyögő kegyelmes úr előtt. Ezúttal Levél is volt mellékelve a bokrétához. Luisa, vigyázz magadra, meg ne hűljön, se torkod, se szíved, mert azon nagyon búsulna a te öreg híved. Luisa nevetve csóválta a fejét, amely barna volt és még mindig szép és érdekes, és jókedvűen kiáltott fel. Jól van, vén, salabakter, csak te vigyázz az egészségedre. És elmentek mind. Madame Louise az üveges erkélyen állva, amíg a szobából kellemetes meleg árat a délszaki növények közé, elmerengve nézte a sűrű hóesést, hallgatta a csöndet, és gondolkozgatott életen, szerelmeken, amiken már egy nő gondolkozni szokott. Egy percben fölmerült előtte életének a sivársága, és csöppet sem látta rózsaszínűnek a jövőt, Amidőn a három, jó magával tehetetlen vénember egészen a nyakán marad. Most még csak hagyján az állapot. A kegyelmes úr agybeli gyöngeségétől eltekintve sokáig élhet. De már tubák gyöngébb, sokkal gyöngébb. Makacs hurutok, meghülések okoznak gondot Madame Louise-nak, És sokszor kell aggódni tubákért, ha rossz idő van. Kisasszony, no ezért kell csak Isten igazában imádkozni. Beteg, nagybeteg kisasszony is, Madame Louise már régen órákat vett a beteg ápolásból, ha kisasszony egy nap ágynak dőlne. És amíg így szomorú színekkel festegette a jövőt, egyszerre eszébe jutott valami. Az, hogy így mégis jobb, mintha tisztességes asszony lett volna, és egyetlen beteg férjet kellene ápolgatnia. Neki abból is három van. Amint alkonyodni kezdett, Mód felett elunta magát. Most szokott felébredni a kegyelmes úr, most megy el. S az utca túlsó feléből már hallatszik a tubák hintajának a gördülése. És most nem gördül a hintó, nem jön senki, senki a három közül. Évek óta nem volt egyedül, és egyszerre igen rosszul kezdte magát érezni. Idegesen, türelmetlenül járt fel és alá, és haragosan mormogta. Mégis cudarság, hogy három férjem közül egyik sem tartja itthon az orrát. Ha egy volna, mindig itt volna. Percenként fokozódott a türelmetlensége. Olvasni akart, de nem tudott, mert nem szokta meg. Levelet akart írni a férjeinek, de csupán banalitások jutottak eszébe. Egyedül volt, végtelenül egyedül. Könnyek folytak végig az arcán, és sírva takarta el az arcát. – Ó, én nyomorult életem! – zokogta. Ebben a pillanatban megszólalt a szalon mély hangú ütőórája. A nyolcat verte, és Madame Louise fölemelte a fejét. – Vajon hol főznek szegény kisasszonynak? – kérdezte szinte meghatottan a csendes szobában. – S ekkor megszólalt a csengő az előszobában, mint évtizedek óta mindig megszólalt ilyenkor. Kinyillott az ajtó, és hegyes sarkú cipőiben ott állott szemtől szembe Madame louise kisasszony. Az öreg gróf titokzatosan mosolygott festett barkói között, és fiatalabbnak látszott tízesztendővel. Madame azt hitte, hogy álmodik. – Maga nem utazott el? – kisasszony nevetve telepedett a hintaszékbe. – Nem bolondultam meg – kiáltott felrecsegő hangján. A többi elutazott. Annál jobb dolgom lesz most nekem. Madame megrökönyödve nézte a ravaszkásan nevető öreget. Aztán egyszerre talpra állott és kiegyenesedett. Nem édes kisasszony, nem lesz jobb dolga. Én becsületes asszony vagyok. Nem csalom meg sem a kegyelmes urat, sem tubákot. Vajon mit gondolna felőlem maga, ha rossz volnék? Hehe, <gül> nevetett kisasszony. – Maga hízeleg nekem, Luisa! – Pedig komolyan beszélek. El kell mennie nyomban, kedves barátom. Csak menjen vacsorázni a kaszinóba, nem akarom, hogy még csak a gyanuárnyéka is férkőzzön a becsületességemhez. Az öreg úr ilyetten nézett a madamra, de az komolyan, szinte szigorúan bólogatott a fejével és kérlelhetetlennek látszott. – El kell mennem? – kérdi a gróf elszontyolodva. Mégpedig azonnal? Kisasszony még egy könyörgő pillantást vetett az asszonyra, a meleg szobákra és a barátságos lámpákra. Sóhajtva vette a sarokból gumitalpas botját és elkocogott hegyes sarku cipőiben. – Én becsületes vagyok, hiszen tudjátok! – súgta madam Louise bucsúzásul a fülébe. Kettő. Madame Louise a hinta székben ült, és az egyik lábát a kanapéra helyezte. A kanapén egy fehér hajú, lehúnyt szemű öreg úr feküdt. – Nos, Louise – morogta az öreg úr – beszélj már valamit. Amióta itt vagyok, egy szót sem szóltál. Madame Louise fáradtan mosolygott. – Hogy mondhatsz ilyet, kegyelmes úr? Hisz annyit fecsegek, mint egy szajkó. Azért hallgattam el, mert azt hiszem, hogy untatlak. – te soha sem untadsz, felelt kissé mérgesen az öreg úr. Tudod, hogy azért járok te hozzád, mert annyit tudsz beszélni, locsogni, plegykázni. Mi az ördögért járnék ide egyébért? A madám halkan sóhajtott. Tudom, úgy is tudom, ha nem mondod mindig, már vén vagyok, és nem kellek nektek. Az öreg úr felnyitotta a szemét. Meglepve, szinte csodálkozva nézett az asszonyra. Annak az arcán szomorúság, kedves szomorúság tükröződött, mint mindig, ha szép akart lenni. Madame Louise tudta, elég ideje volt megtanulni, hogy ő nem azon nők fajtájához tartozik, akik a mosolygásukkal, szemük ragyogásával hódítanak. Ő akkor volt szép, ha szomorú volt. Tudott nagyon szomorú lenni, tudott mélán szomorú lenni, de a legszebb akkor volt, ha a szemében felcsillant az enyhén bánatos, nótában megénekelt szomorúság, mélázó és elmerengő kifejezés, amit egykor valamelyik udvarlója magyar mosolynak nevezett el. A magyar nők arcán és szemében gyakori ma bánatos mosoly, amely azt beszéli, hogy a szív nem ismeri sem a csüggesztő szomorúságot, de a teli jó kedvet sem. Így mosolygott Madame Louise 46 esztendős korában. És nagyon szép volt ebben a percben, mert azon asszonyok közé tartozott, akik sohasem vénülnek meg. Hő, kiáltott fel az öreg úr egy percnyi bámészkodás után, és nehézkesen felült a kanapén. Mit akarsz, Luiza? Madame Louise csendesen ingatta a fejét. Semmit sem akarok, csak azt mondom, hogy már nem szerettek. Valamennyien elhanyagoltok. Talán van valakitek? Hő, Ismételte az öreg úr, és nagyot nyelt. Vigyen el engem az ördög, ha te meg nem bolondultál. Harminc esztendeje udvarolgatunk már neked, aztán most jelentett ki, hogy nem szeretünk. No majd megmondom a tubáknak, megmondom a kisasszonynak a kaszinóban. Tudom, jót kacagnak, fejezte be hangos nevetéssel az öreg úr. Luisa megbolondult. A mi Luizánk azt hiszi, hogy már nem szeretjük. Ki az ördögöt szeretnénk, ha nem téged? Madame Louise kinyitotta a kezét, amely kövér volt és fehér. Az öreg úr elkapta a kezet és megcsókolta. – Tehát még mindig szerettek? – szólt Madame Louise. – Csak mondjátok mindig, hogy nagyon szerettek, mert tudja Isten miért. Mostanában nagyon vágyom arra, hogy szeressenek. – Azt hiszem, hogy férhez megyek. Az öreg úr integetett. – Már mondtuk neked, hogy ezzel ne törődj, Louisa. Majd férhez adunk, miha eljön az ideje. Éppen harminc éve hallom ezt, felelt duzzogva az asszony. Veletek nem lehet okosan beszélni. Féltékenyek vagytok minden idegen emberre, pedig most volna a látóhatáron egy nyugalmazott őrnagy, egy báró. Jánoskám, báróné lenne a ti A kegyelmes úr savanyúan mosolygott. Nem szeretem az ilyen bárókat. A pénzedért akar elvenni, Luiza. Rossz házasság lesz. Rossz házasság? Ugyan melyik férhez menési tervem tetszett nektek eddig? Nem-e valamennyiről lebeszéltetek? Eltiltottatok? Tavaly is visszakültétek a karikagyűrűt annak a deréktanárnak. Iszákos fráter volt, mormogta a kegyelmes úr. Hát vajon a mérnök ellen mi kifogásotok volt? Szocialista huncut volt. Se Istent, Se királyt nem ismert. Előbb-utóbb becsukják. És a költő most tavasszal? A kegyelmes úr legyintett a kezével. Nem érges is, Luíza, mindig a költőddel. Szegény fiú fülig szerelmes volt, s ez volt éppen a hiba. A jó házasságnak szerelem nélkül kell létrejönni. Majd mi gondoskodunk. Madame Louise mosolyogva nézett öreg barátjára. Hányat hallják már a kis szalon fehér virágai, az aranykötésű könyvek és a mereven néző arcképek a kegyelmes úr szájából leszavakat. Harminc esztendő óta jár ide a kegyelmes úr délutánon és harminc esztendőnek fele ideje óta csupán az ideális szerelem vonza ide. Fehér lett azóta mind a kettőjüknek a feje, behavazta az idő a múltat, de a hó felett ég, mindig ragyog néha a napsugár. Amint leghavasabb téli tájra is ragyog hébe korba a napocska. Most is, amikor Madame Luisa férhez menés eszméjét pendítette meg, a kegyelmes úr ellágyult és bánatos lett, mint egy ifjú, aki első kedvesétől válik. Milyen lesz az életem nélküled, Luisa? Erre nem gondolsz? Rebekte majd átcsapott szokott zsörtölődő hangjába. Bolondos voltál teljes életedbe, tudom, most is azt vetted megint a fejedbe hogy úgynevezett tisztességes asszony akarsz lenni. Csak azt nem értem, hogy minek ez neked. Fel akarsz bennünket áldozni azért az ostobaságért. No, hiszen ki is kapsz a tubáktól meg a kisasszonytól. Még az utóbbi fenyegetésre sem látszott megijedni Madame Louise, pedig a kegyelmes úr a nagyobb nyomaték kedvéért a falra függesztett olajfestmények felé fordult, ahonnan egy öklelő tekintető barna úr valamint egy szőke és hullámos hajú ifjú egyenesen a Madame Louise-ra látszott meredni. Az arcképek nem mindig függtek a falon, csak a legutolsó tizenöt esztendőben kerültek oda, a megbocsátás és barátság korszakában. A tubák és a kisasszony a kegyelmes úr két barátjának volt a tolvaj neve, és róluk kiderült, hogy a harminc esztendő alatt valamelyes közük volt Madame Louise-hoz, bár csak második tizenöt esztendő alatt... Került napfényre Louis csalfasága, a kegyelmes úr mégis évekig haragot tartott két barátjával. De idővel megbocsátott és megengedte, hogy Louis arcképeiket felfüggessze. Azóta a két hűtlen barát is látogatta a házat, habár mind a hárman egyszerre sosem jöttek. Mindegyiknek megvolt a maga külön délutánja, órája és féltékenyen ügyeltek egymásra az öreg urak, hogy egyikük se időzzön tovább a Madame társaságában, mint a másik vagy a harmadik. A kegyelmes úr dohogva járt fel és alá a szalomban. Madame Louise bánatos mosolyjal ült a hintaszékben, és halk behízelgő hangon beszélt. Tudom, hogy ti azt gondoljátok magatokban, ha nem is mondjátok, hogy Louise hálátlan volt. Gazdaggá, gondtalanná tettétek az életét, és ő mégis elhagyott benneteket. Édeseim, bocsássatok meg a szegény Luíznak, hisz én ezután is mindig szeretni foglak benneteket. A kegyelmes úr izgatottan pillantott az órára. Az mind szép, de hol fogok én szundikálni? Hol fog nekem plegykálni a tubákról? Ez a szalon mindig a tietek lesz, nagyuraim. Ide sohasem léphet be más, csak ti, akiket szerettem, akiket életem végéig szeretni fogok. Erre megesküszöm kiáltotta Madame Louise azon a meleg, érzésteli és mégis csöndes hangon, amelyet hiába próbáltak utánozni harminc éven át a mágnás kisasszonyok. Talán a szívük hibázott a hanghoz. Ragyogó fekete szeme könnyekkel telt meg, és ajkához szorította a kegyelmes úr kezét. Jól van, no! morogta az öreg úr, ellágyulva. Bolond vagy, bolond maradsz. Most pedig megyek, mert ha jól tudom, Mindjárt itt lesz tubák. Már búcsúzott, de az ajtóban megállott, és kérdőleg kis és nézett vissza a madamra. Nos, a virág, bezzeg a bárod virágját nem felejted majd el. Madame Louise egy fiatal leány fürgeségével ugrott fel. Igazán bosszankodott magára, miközben mormogta. Ó, oh, én szórakozott, lud. Szórakozott vagy, mert szerelmes vagy, felelt szigorúan a kegyelmes úr. De láthatólag megbékült, amikor a szokásos fehér szegfű a kabátjára került, és Louis csókot lehelt arcára. Mint két szerelmes gyermek, búcsúztak. Isten veled, vigyázz magadra édes, éjjel nem maradj soká a kaszinóban, mert most is köhécselsz. Ha akarok, soká maradok ébren, semmi között hozzá, zsörtölődött a kegyelmes úr, de nyomban ellágyult. A télen majd elküldünk délvidékre édes Louis, mert az embernek vigyázni kell az egészségére. A kegyelmes úr kilépett az ajtón, Louis kinyitotta a szalon erkély ajtóját, és az erkéről alázatosan, hódulattal bókolt a kocsiába szálló öreg úr felé. Olyan alázatosan, mint ahogyan az isten szokták köszönteni papjai. A kegyelmes úr fehér kesztyűs kezét cilinderéhez emelte, és a fiákeres a lovak közé csapott. Alig hangzott el a csöndes kertes utcácskában a fiáker dobogása, az utca másik oldaláról már egy új fogat közeledett a kis egyemeletes ház felé, amely kívülről olyan volt, mint egy rokokó bombonizr. A fogat megállott a kertes kapu előtt, és belőle sikár, festett hajú és bajuszú merevtartású úr lépett ki. Gumitalpú botjára támaszkodva, Aranykeretű keretű monokliával és fehér kamásliában tipikus öreg mágnás volt, aki roskat hát gerincét immár csak azért vonzója, mert unja a változásokat. Fanyarmosójjal fogadta Madame Louise pajkos csókdobását az erkéről, és merev lépésekkel haladt végig a kerti úton. Ám amikor a szalonajtót felnyitotta és gumitalpas botjától megvált, egy amarózó szenvedélyességével tárta kikarjait. – Ismét itt lehetek tehát nálad, boldogságom! – mondta, mint harminc esztendő előtt mindig, ha a madam látogatására jött. Az udvarlók között a tubák képviselte a szenvedélyes Rómeót, és a másik két udvarló előtt Madame Louise mindig derültséget keltett, amikor tubákot utánozta. Tubák tudta, hogy kinevetik, de annyira a szokás rabja volt, hogy még arról sem tudott lemondani, hogy minden alkalommal szerelmet ne valljon Louise-nak. Most is elmondta a szokásos mondókáját, és csak azután telepedett le a megszokott zsámolyra a madám lábaihoz. A zsámoly lábát az idők folyamán mind magasabbra emelte Louise, de Tubák mindig sziszegett, midőn leült, mindazonáltal sohasem váltotta volna valamelyik kényelmes karosszéket. Én itt akarok meghalni, és a telábaidnál idnál üdvösségem, mondta. És most beszéld el, mit mesélt az öreg kegyelmes úr. Madame Louise arcáról már régen eltűnt a bánatos mosolygás. Víg és pajkos volt, mint egy gyermek. Tubák így szokta meg, így ismerte, a bánatos louise ő mit sem tudott. Ő a víg, könnyelmű, élcelődő Louis t ismerte csupán és Louise babonással ragaszkodott a régi szokásokhoz. Azt beszéltem az öregnek, kezdte két kezét összecsapva, hogy férhez akarok menni. Láttad volna, hogy dult, fult, majd mindjárt megmutatom neked. Felugrott a karosszékből, és nem jelentéktelen utánzási tehetséggel mutatta be a kegyelmes úr járását, kellését, ismételte szavait és sóhajtásait. Végül nevetve ölelte meg kacagó tubákot. Valóságos színház, kiáltott a tubák, és kacagott, hogy a könnyei csuroktak. Vígság és nevetés közben az idő gyorsan múlik. A fehér kötényes szobaleány diszkréten benyúlt kívülről a karjaival a szalon szőnyek függőnye alatt és felcsavarta a villamos csillárt. Tubák szokatlan gyorsasággal emelkedett fel. Ah, hogy repül az idő? Mi alatt felállott az olajfestményekre esett a tekintete, amelyeket a villamos lángok megvilágítottak. Elmerengve nézte a képet, az öklelő bajuszt és a büszke homlokot. – Ugye, Louise? – mormogta, Ma már nem ilyen vagyok. Kisebb a bajuszom. – Sokkal kisebb – kiáltotta Madame vidáman. – De – folytatta csipősen tubák és gumitalpas botjával a másik kép felé bökött. – A kisasszony sem olyan már, mint itt a képen. Hol van a göndörhaja? Elvitték a nők emlékbe. Nálam is van belőle egy fürt. – No, az már igaz, Nagy szoknya bolond volt szegény, mormogta tubák. – Apropó, kisasszony, talán tudod, hogy nincs most Budapesten a kisasszony? Elutazott Bécsbe tanácsot adni őfelségének. – Tudom, felelte Madame Louise. Tegnap együtt beszéltük meg, hogy mit mond őfelségének. Akkor nyugodt vagyok, hogy nem fecsek semmi szamárságot, a kisasszony, mert te vagy a legokosabb asszony a világon, kedves Louise, és most Isten veled. Tubák elkocogott gumitalpas botjával és az erkéről, amelyet megvilágítottak a villamos lámpák, számos csók küldetett utána. A kocsi elrobogott, és a kerti útporondja csikorogni kezdett. Madame Louise a szívére szorította a kezét, és elhaló hangon szólt le a félhomályos kertbe. – Te vagy az édes Manci? – Jöhetek? – kérdezte alulról egy hang. – Jér, jér édes drága Manci! – kiáltotta Madame Louise, és ragyogó szemmel nem tettetett boldogsággal sietett ki az ajtón. Akkor már az ebédlőben állott az, aki a kertből feljött. Választékosan öltözött, fehérfogú, szőkehajú fiatalember volt, akinek kék szeméből azoknak a férfiaknak a különös bátorsága sugárzott, akik nagy sikereket érnek el a nők körül. Nyugodtan, közömbös arccal állott és hideg mosolyjal nézte az asszonyt, aki szerelmes vergődéssel borult lábához. – Manci, édes Manci! – búgta a madám, és forró szenvedélyes könnyek hullottak szeméből. Csak téged, egyedül téged szeretlek. Az ifjú nyugodtan felelt. Tudom. Majd eldobta cigarettáját egy virágváza kellős közepébe, és flegmatikusan mondta. Hagyjuk-e dolgokat vacsora utánra? Most éhes vagyok, és vacsorázni akarok. Madame Louise alázatosan meghunyászkodva állott talpra. Ahogy parancsolod, rebegte szégyenkezve. Az ifjú megnyomta a csengő gombját, és így szólt a madámhoz. Beszéltél az én dolgomról a kegyelmes úrnak? Megígérte támogatását? Madame Louise félve sütötte le a szemét, és szégyenkezve mormogta. Bocsáss meg, ma még nem volt alkalmam szóba hozni a dolgot. A leány már belépett, de az ifjút ez nem zsenírozta, ami dön végtelen utálattal megvetéssel a madám arcába vágta. Tudom, hogy komisz megbízhatatlan rongy vagy, és most ne szólj hozzám egy darabig. Julis, tálaljon!